перекидала його, а потім знову заклопотано, садовлювала, заспокоювала і знову співала і возила. Вона досхочу впивалася своїм маленьким щастям. Маленька дівчинка – велика радість. Та несподівано радість потьмарилась. Як бачите, непомітно для неї взялося десь поблизу двоє інших маленят а за ними, ніби навмисне, плентається ще чималий кудлатий пес. Дарма, що пес добродушно на всіх поглядає і байдуженький помахує своїм скуйовдженим хвостом. Він все ж таки починає виявляти зацікавлення до Діда Мороза. Він наближається до нього і хоче понюхати. Серце маленькій дівчинці завмирає. Однак, схаменувшись, вона топає ногою, і скільки вистачає їй здібностей, суворо кричить на непрохану тварину. Ну що ж із того, що поміркований кудлань, подумавши трохи, вирішив поволі одійти. Адже це ані трошки не стосується двох маленьких несподіваних приблуд. Адже це ані трошки не зменшує їхнього зацікавлення до Діда Мороза. Що так вигідно і кумедно катається собі в санчатах Увага, що її виявив кудлань, тільки підсилює їхню власну увагу І чому б їм справді не погратися трохи з морозом, як ото грається маленька дівчинка Це ж мусить бути надзвичайно приємно Тим то, як бачите, вони не дуже вагаються Лише кілька хвилинок обмінюються вони з дівчинкою якимись неупевнено запитливими поглядами, а потім досить упевнено підходять. Один до Діда Мороза, другий до дівчинки, щоб узяти мотузочку от санчат. Дівчинка спочатку стовпеніє, але ту ж мить її пальці несвідомо і міцно затискають мотузочку, а тіло Мабуть, теж несвідомо, падає на дідуся Мороза, щоб захистити, щоб не дати. Вчувається раптовий, пронизливий вереск. Такий схожий на вереск звірятка, такий близький до риданній, такий загрозливий, що вражені приблуди отходять осторонь. Егеш, маленька дівчинка, велика тривога. Після цього, як бачите, вона стає дбайливіша. Принаймні протягом перших кількох хвилин вона, сторожко озираючись, знову возить свого дідуся. Байливо розмовляє з ним, наспівує, підстрибує, захоплюється, знову щось наспівує. Вона дуже любить співати, аж поки не привертає її увагу той різноголосий шум, що, як чуєте дедалі, сильнішою та Безладнішою метелицею починає завихрюватися у другій частині двору. Що це там? Зупинившись і на такий випадок поклавши пальця в рот, дівчинка якийсь час пильно й недоумкувато дивиться туди, де вирує шум. Її збуджують дзвінкі голоси таких же маленьких, як і вона людей що юрбою вовтузяться он там у віддаленій частині двору. Їй подобається, як декотрі з них заповзято кидають сніговими грудками, кумедно спотикаються, догоняють одне одного, падають, регочуть, рихочуть до захлину, до сліз. І раптом дівчинка сама регоче. Бачите, нестримно, щиросердно регоче – вона не помічає, як із рук їй випорснула мотузочка от санчат. Вона вже заохочено йде на цей веселий гомін, до цих рухливих, безтурботних, чужих і близьких їй істот. Наблизившись, вона стає трошки обіч, вона ще не наважується взяти участь в грі. Їй трохи сум'ятно, бо тут є старші й сильніші за неї. Вона поки що тільки відверто реагує на всі події. Хляскає долонями, коли влучно когось наздоганяє метка грудочка. Втішається, коли падає хтось незграбний. Співчутливо розкриває свого рота, коли кисло кривиться чий-будь.